І вона не знає, як його розробати За все, що було, і не збулось За втрачений світ у руках Їхнього роз'єднання За те, що було так, як не мало бути Але як Мало Розділ дев'ятий Як не хотіла віта відтягти час А потяг, третій за ліком Яким їхали із Зіною Прибув у те чуже місто вчасно. У потягу віта навіть вдячна була Зінь за її мовчання, і, головне, вдячна не тому, що мала можливість думати, згадувати, фантазувати, хай і каратися за те, що вчинила, думати, думати, думати, дивлячись у вікно, а тому, що боялася. Едикова сестра у розмові проговориться, куди вони їдуть, і те почують. Обійшлося, майже обійшлося. За дорогу Зіна лише раз у відповідь на запитання чергової попутниці сусідціки полавці у класкарному вагоні, і куди ви їдете?", буркнула? У тюрму. До брата. Опасиста, щедро наквацяна жінка, так, що здавалось, червоний рот закривав усе обличчя і підсвічував пів вагона, подивилась на Зіну, потім на Віту, пронизливо і зневажливо. «Вот как, понятненько!» Вона притулила до себе сумку, мабуть злякалася, що й ці двоє злочинці, крадії, грабіжники або що. І Віта зіщулилась, мимоволі тягла голову в плечі і такою зіщуленою, з бажанням взагалі зробитись непомітною, розчинитися в повітрі, людській масі, в самій собі, їхала далі, а потім зійшла на перон похмурого, добряче обдертого вокзалу. Здалося тут, у цьому місці, місці ув'язнення Едека, Злочинця Еміра, всі знають, хто вони й чого приїхали. На привокзальній площі нестримно захотілось пити, і вона сказала про це Зіні. Почула байдуже, то пий, я не хочу. У кіоску, де продавали ту воду, Віда випила цілих дві склянки холодної води з яблужним сиропом. Стало терпко і зимно, і захотілось одного – швидше відбути повинність. Хоче вона побачити Едика? Ні. То чого приїхала? Боїться? Раптом Віта подумала, що боїться слів, привезених з собою, слів із годинних листів. Може, рвучкий холодний вітер, що залетів на площу, забере і слова, витрусить її пам'ять, і щось більше за пам'ять, більше за цю площу, висотний будинок, на ній навіть за хмари й небо. Нехай, подумала Віта, я полічу години хвилини, котрі ще лишились, а він зовсім не мій, мої тільки ці листи ці слова, я їх не віддам ніякому вітрую. Стало легше. Віта несла торбинку, в якій, окрім її речей, перед лежав подарунок для Едика. Томик поезії Сусюри. Людина, котра писала такі поетичні листи, мусила любити поезію Сусюри, яку любила Віта. Усю, окрім останньої строфи вірша, який закінчувався недобре і не розу... незрозуміло. Ти не любила, час останній, який же біль, який же біль. Та за ілюзію кохання навіки вдячний я тобі. Ілюзії кохання не могло бути, вважала Віта, кохання або є, або його нема. Той, хто вважав інакше, був недоброю і нещирою людиною. Поет Володимир Сосюра не міг таким бути, а якщо такою була його кохана та, який він присвятив вірша, то її варто засудити. Вона негідна поета, бідного поета, котрий ще й вдячний негідниці. А ще Віта знала таємницю Сосюри, від якої хололо в грудях. Її улюблений поет був прихованим контрреволюціонером і антирадянщиком, словесним диверсантом. Віта прочитала в одному його вірші «Сумні акації цвітуть, така вже їх солодка звичка, і місяць роздаває ртуть у карі очі більшовички». Їй спочатку дуже сподобались ці слова, вона ж повторила їх в голос, і місяць розливає ртуть у карі очі більшовички. Гарно як гарно, трохи таємничо й поетично, образно. Потім уявила цю карну, картину і жахнулась. І Віта давно вирішила для себе, ким буде в житті по закінченні школи, а вже ж тільки лікарем. Якщо мама не змогла, бо присвятила їй своє життя, то вона мусить втілити, здійснити мамину мрію. Своїм життям і тим добром, яке нестиме замість мами в образі мами людям. Вона вже кілька разів сьомого класу готувалася до вступу в медичний інститут. Знала, що треба здавати екзамени з математики, біології і хімії. Ага, ще буде писати твір. Ну, математику і біологію вона знала, з ними проблем не буде. Твори теж любила писати, особливо на так звані вільні теми. Ким я буду, як виросту, як я уявляю майбутнє своєї країни. Ми народ, що в космос летить. У щастя людського два рівних, як крила і тому подібне. Напише і по творах класиків, чи кого там напише. А от хімію Віта не дуже любила. Колби і реторти наводили цю нудьгу і деякий острах. Жив страх, при дослідах щось не так, не в тих пропорціях змішати, від того хімічні формули запам'ятовувалися з натугою. Але вона знала, що треба. Треба знати. Як каже мама Даса, наполегливо засвоювати. І Віта засвоювала – і знала, що ртуть – небезпечний, отруйний, хоч і необхідний для деяких приладів, термометр, наприклад, рідкий метал. А особливо небезпечні випари ртуті – вони можуть паралізувати дихання, отруїти мозок. І ось, місяць розливає ртуті на карі очі більшовички. Тобто місяць, сама природа, роблять чи хочуть зробити бідній, щасливій, закоханій дівчині, більшовичці зло. Отруїти, позбавити очей, зору, щоб вона осліпла – а може й померла в страшних мухах. Який її жах, які жахливі слова, жахливий, підступний, бідний поет, поет, которого до цього часу любила. Вона хотіла викинути, ні, краще порвати цю страшну книжку. І раптом, коли вже занесла руку, відклала, відчула. Не зможе цього зробити. Нехай ніхто про те не знає, про що здогадалась вона. Інакше поета посадили б до в'язниці, судили найсправедливішим у світі радянським судом. До того ж, мусила собі признати їй і лячно, і тремтливо, але й горісно розділяти з поетом його жахливу, страшну таємницю. Таємницю, яка належала, виявляється, тільки їм двом. Ці зими вона несподівано дізналась, що помер видатний український радянський поет Володимир Сосюра. Першою думкою віти була, він не витримав тягара своєї таємниці –